Геннадій погамував злість і промовчав. І знов подумав, чи треба було колись починати панькатися з братом? Чи приручив він його? Розділ десятий. Уже в Полівську вони вдруге прослухали запис на касеті в диктофоні. Там була геть уся їхня розмова з тим хіміком у кабінеті ресторану. І від перших слів до останніх. Ключно з початковою балачкою не поділо. Хоча, ні, перших слів, сказаних у кабінці, ніби не було. Отож, увімкнули пізніше. «Коли ми заходили, блін, ті двоє сиділи в тому гадському ресторані», – спитав Геннадій. «Стається, сиділи». Не зовсім впевнено відповів Олексій. «Не здається, а точно, сиділи». Геннадій грюкнув кулаком по бильцю крісла, в якому напіврозлігся. Якщо точніше, то вони заходили перед нами. Я ще звернув увагу. Двоє бабів, хто б міг подумати? Твою мать, це ж значить, що вони знали, де ми будемо зустрічатися і вести ту дурну балачку. Знали, блін. А від кого довідались? Від професора? І від коропа, надиво спокійно сказав Олексій. Що? Геннадій аж підвівся. Звідки ти знаєш, блін? Ну, ну. Коли ми вже їхали в ресторан, пам'ятаєш, у коропа мобілка запищала, і він сказав, що то його дівка. Ще сказав, вже по телефону, що пізніше передзвонить, що як приїде, у зеленому гайку зустрінуться. А ресторан як називався? Твою мать. Геннадій далі виялився ще брудніше й лютіше. Сука так і називався у гайку. «Значить, короб?» «Іді роздовбані, як їх?» «Аерозолі?» – підказав Олексій. «Аерозолі ті приносив у будинок, і кілерів найняв. Вірний короб!» «Сука давала короб!» «Навряд!» Олексій теж зблід на обличчі, хоча й намагався говорити спокійно. «Не той рівень був у короба!» «Тоді хто?» Геннадій визвірівся на брата, нагадуючи вже розлюченого тигра, той, кому короб служив. Геннадій спинився перед братом, який продовжував сидіти у своєму кріслі. Його дивував спокій брата і знову викликав підозру. Та тепер він був ладен підозрювати цілий світ, всіх знайомих і незнайомих. Кому ж міг служити цей падлюка? «Заспокойся». Замість відповіді порадив Олексій. «Ти чув, що лікар казав? Тобі не можна хвилюватися. Розумник бля, що більше вибухнув старший брат. Тут усе лишить до... А ти?» Лайка його була страшною. Він весь побілів, потім побуряковів. І раптом відчув, як підлога буквально вислизає з-під ніг. Стало душно. Нестерпно спекотно щоб не впасти, він сам опустився на килим. Олексій щось говорив, а він хвилину чи дві геть нічого не чув, тільки бачив, як куди смітнувся брат. «Не треба викликати швидку!» – прошепотів. «Не треба, кажу! Твою!» Та Олексій приніс води і якихось крапель. Геннадій слухняно випив. Він міг би заприсягтися, що за вікном на будинок, у якому жив Олексій, Наповзає чорна хмара, але, як виявилось, то просто потемніло в очах. Хоч було враження, що темрява наповзає з усіх біч, з усіх щілин одночасно. Ще за дві-три хвилини він уже сміявся над своєю слабкістю. Намагався жартувати над самим собою, пригасити ніяковість від того, що сталося. Смішно? Чом би ні? і вже боявся задати братові питання, яке його мучило. Яке йому так пекло, наче куля застряла у його власних грудях. І він на якусь мить повірив, що вона там справді сидить, гаряча, розпечена, що, здавалося, просвердлила його наскрізь і стала розростатися на цілі груди, розпирати все його єство. «Як ти думаєш, хто полює на мене? Та не тягни. Якщо знаєш, не жалій. Ну, ти брат чи ні?